Igen, én azt hiszem, mint ahogy már utáltam rá, én belemennék így rövid távon, de de hát nyilván emellett egy csomó-csomó kezdeményezést kellene elindítani, egy csomó-csomó átalakítást kell elindítani, és nem leragadni ezen a szinten, hogy most felvettük ezt a hitelt és akkor minden meg fog oldódni, valahogy azt a kiszáradt, likviditási milyen azt a kiszáradt likviditási mezőt azt tovább kellene öntözni, ami a bankközi hitelek leállásában kiszáradt. Ehhez nyilván nem lesz elég az, hogy felventünk most hirtelen egy, egy, egy IMF kölcsön, szükséglennek további rendszeres költségvetési beavatkozásra, ami pont szembe megy az a programjával, és erről szól az a az az őrnyogi program, most csak így egészen. Az az, az Örny program, ami, ami globalizáció politikai és zöld körökben terjed. Ez például egy olyan kezdeményezés, amit fel kellene karolni amellett, hogy, hogy az ember egy megy egy ilyen programba, de azt hiszem, hogy rövid távon tényleg a pénzügyi stabilitás megteremtése. Megteremtésére én most így hirtelen nem hogy nagyon látok más utat, de lehet, hogy a többiek igen.